God morgon, fredagsfrallan Den 5 december Vi Du lyssnar på fredagsfrallan Ja, men det gör du. Du lyssnar på fredagsförallan. Och idag så är Johanna Lind med Yay! i studion. Hej Johanna! Och jag trodde jag skulle vara så här, Åh, jag blir så Hörs punktlig. Vända, prata, prata. Jag trodde jag skulle vara jättepunktig. det kommer exakt klockan sju, men det är de här tre minuter överna så alltså dundrade jag in. Ja, han till Men och med, med blir orolig. Bli orolig. Ja, han blir orolig. Men jag kommer med entusiasm och så kommer jag med vinterkläder till barn i Ukraina som din fru ska ha. För det var ja. de jag glömde, så jag ville ah, göra en okay. ja. olaglig u Ständigt detta Ukraina. Ja, jag sätter käppar i juligt ja. för uh, uh, Har haft en bra november? Det tycker jag. Ja. Nu, nu är det ju lite att ta sig igenom eh, det ja. är de mörka månaderna. Jag är ju ingen fan av dem även om jag inte är så här fly till Thailand och, och grejer. Jag mår ju inte dåligt, dåligt. Men november checkade vi av. Det gick jättebra. Nu tar vi december. Det är en rolig månad. Det händer mycket kul i december. Och sen L kör vi januari, ja. februari, mars. Ja, men Jag tycker, jag tycker att så länge det Jag plusgrader. Så... Ja, du är så käns... Jag är lite tvärtom. Jag tycker så, jag ju... alltså, det var så, alltså, så fint när det var snö. Det var så fint. Och det var kallt. Det var perfekt. Mm. Perfekt. Mm. Så det är på att det kommer tillbaka. Mm. Nej, men det är här på riktigt. Två plus och, och, och regn. Ja, har man tre stycken hundar? Ja, jo. Då vill man du hellre ha snö? Ja, ah, faktiskt. Ah. Det, de, alltså, speciellt vi, menar, vi är när vi ju ut och går varje dag så att ah. men, de är ju ah, de är bra skit. De älskar lägga sig i lera, de är grym. Ah, Ja, ja, ja, jag visste ah. det. Och mm. ah, så det är det minsta lerare minsta liksom. Ah. Alltså vildsvinsbajs att rulla sig, i, det är det bästa ah, som finns. Då är du bättre om det är fruset. Ja, det kan man. Det kan man hålla med. Om. Ah. Samtidigt så två av dem tycker ju om att liksom jaga sorg. Alltså lite liksom, ah, alltså precis. de hittar ju aldrig något ah, men, det. Mm. Men, och det funkar ju bara när det är, när det är ah. liksom, Plus så då håller sorken också tummarna för is. <laughs> ja, precis. Såklart. Alla gör Men det. Men du, ja. jädrar var stora de där sorkarna För det vi har här ja, ja. nu så ja, är vi ja. ute på landet. Och där är det alltså, åkrar överallt. Ja. Och någon gång i början av november. Eh, eller så här, ah, jag vet inte, mitten av november. när det börjar bli kallt. Ja, ja, kanske var ja. ja. Då så gick jag i stallgången och så bara kom det liksom ett ett djur springandes framför mina fötter en bit fram i ja. och Jag bara... Hå! Grävling! Nej, men en, en liten katt. Nej, en, liksom, en iller eller mm. liksom, en mink. Jag vet inte, fasen. Alltså, Något långt. Och jag bara... Hå! Så jag gick till stallägaren och bara, är, vi har fått in rottor i stallet. Han ja. bara, nej, men det har vi aldrig haft. Jag bara, men det, det var en sorg. Ja, de är stora. Jag tror sorg, jag var så pyttig små Nej, fan, alltså, Nej, fan, alltså. så du visste inte jag. Så och då, då något nytt, att och är du i de områdena där det är sork, ja. då ska du akta dig för sorkfeber. Va? Ja, det får du googla på sen, Lind, vet du. för det, alltså det, det kan man bli så sjukt av. Ja, men då måste man väl byta de av Ja, men det är så att de som inte. sysslar med ved och såna grejer. Ja. De, och så håller på, det, Vad gör man om man sysslar med ved? Ja, men det, det har du väl sett. Ibland åker man ju runt och tänker så här, men gud, människa jag måste ju lägga timmar på staplarskiten. Ja, men man hugger ved. Ja, men, ja, ja. sen mm, staplar man och fixar och donar och sådär. Ja. Okay. Ja, så har man kanske men man har sådär inte sådär. ved som yrke. Ja, det finns väl då. vedhandlare har du hört talas om? Ja, men jag alltså, syssla med ved. Det känns som vi backar i tiden. I Uppsala skulle vi köpa ved, alltså, för vi hade någon öppen spis eller något sånt där. Eller, ät, mm. kanske. Och, då, <laughs> och, och Karin, hon är inte brydd men ibland så tycker hon liksom så hon tycker att hon har en moralisk standard ja, kan man säga. Ja. Och så var vi ute hos en vedhandlare Utanför Uppsala och skulle köpa en säck ved ja, Det var ju liksom är fina och så här. i stan och då, då säger han och Han var gammalt, så här, du vet, så här, Om du tänker liksom Albert och Herbert vet, ja, Abbe, fa Fast på syra liksom, så här, liksom, så, liksom, så, um, Albert och Herbert liksom, Korsad med en bilakerare Som inte använt mask Ungefär så <skratt> alltså, man alltså, alltså, lite annorlunda för jag var ju med så, så, så här. Ska det vara. <skratt> Ska det vara romantik vid eller erotik vid? <skratt> Hon, hon, blev, ja, hon blev Blossande röd <laughs> jag, jag nämner det här fortfarande Det här är ju liksom 40 år sedan jag Ska det vara roligt Idag ja, var ja, ska vi prata om en hel del Vi har ganska mycket vi ska hinna med ja, om, va? Då lämnar vi sorkfeben Jag ja, googlar, jag ja, kanske så... redan har fått det Jag vet inte, nej, alltså, jag och... känner mig bra ja, ja det är det som är det. Kommer ja, det, är det. Lagom till jul, Lagom till jul. Ja, men, ja. Ja, men då, Det var faktiskt en nyhet Jag, jag följer alla såhär om, om Oh, alltså, det, det, det är alltså, en stor, vi stor risk. Sånt. Vi kan ju redan konstatera att du, du förmodligen har haft nu, det flera gånger. Nu, nu ska jag spela en artist okay. som, som delar Sverige i två delar. Ulf Lundell. Nej, nej, nej, nej han är bara en del. Oh, skit. Nu lyder till fredags nu lyssnar på Kledas för Vad gör du? Med mig Jan Holmbom och Johanna Lind som bisittare hey. idag. Hey. Du Johanna, mm. vad är din relation till Håkan Hellström? Ja, men du, den har vuxit sig till en varm relation genom ja. åren. Han var ingen favorit i början jag tyckte att han inte kunde sjunga. och Det ska sig. Ja. Sen har han levererat alltså, sådana dunderhits alltså, som den ja. här. Man blir bara ja. så överlycklig. Eh, och jag har faktiskt träffat honom Asså! på konstighetsfestivalen för många år sedan oh, oh. innan han blev jättestor. satt jag hans, jag turné... ah, ja. ja, hans turnébuss och då ja? vet jag att jag frågade honom ja. Vad tycker du om att, att du får sån kritik för att du inte kan sjunga? Ja. Eh, och jag kommer inte ihåg exakt vad han svarade, men jag var ju såhär, ja nah, men jag är liksom, F -f fuck them och jag gör min ah. grej liksom. Och sen blev han ju hur stor som helst. Ah. Och jag du gillar Håkan, han går ja. sin väg. Jag tycker också att han är bra. jag tycker han är liksom... jag tycker eh, när man hör att det är en artist, då tycker jag att man har lyckats. Alltså det är väldigt mycket som du hör idag, så då funderar man såhär, fan det här är bra. Men jag... men jag har hört den här rösten 30 gånger tidigare ja men precis och är inte ett, en artisteri mycket mer än en fin sång ja, alltså, det är ju liksom det. sätta ihop en ja. han fyller ju Ulvi och liksom och sen kanske att, tänker jag att några av kritikerna kanske inte som min man är en stark kritiker till men det kanske inte är liksom målgruppen där utan jag tror vilka... män är de män känner sig hotade får fråga Rasmus som man känner sig hotad av. Jo det ska jag göra ibland är det oftast sådär ho hot, på Hälström, måste jag måste först förklara mig ja. Är. Oh, okay. Det som är svårt nej, jag att han är i den. Nej, nej, Mm. gjorde. Ja, jag tycker det är jävla så men awesome. jag ska riktigt väl. Ja, men varför? Nej men nej men så ja men jag tycker där att det är intressant för att, det är ingen du speglar dig, äh, det i liksom. var en kille, ja. det var en kille som gick på den tiden när Södermalms folkskola hade en musikerlinje eller musiklinje mm. eller vad det vad heter så. De ja, då var jätte det så alltså, julgrovorna var Aha, ju fantastiskt över den Lucia tågen Aha. var. Ja, ja men och där gick den en kille där som han han var ganska duktig på att skriva låtar. Men han var så han han hade någon bestämt för att bli liksom songwriter för han Aha. tyckte inte han hade någon pipa alls. Han hade ganska dåligt självförtroende på det sättet. Och idag så är han ju en av de absolut riktigt stora Thomas Stenström. Ja. Och han har ju också en helt egen röst liksom. Han tycker jag är jävligt bra också. men Man ska ska hitta sitt egna språk och det har ju Håkan verkligen gjort. Ja, jag gillar Håkan. Du! Du Håkan. Namsta! Vet du vem som har Namsta idag? Ja. Hur kan du veta det? Jaha, förlåt. Sven, annars hade jag inte haft det någon. Sven, ja, Sven. Sven det, jag, jag tror att det är ett namn som är på väg tillbaka eller Nej, aha Det tror jag inte. Svenna. Svenne, Svenne Banan. Nej, Sven, Sven nej Sven, jag tror det inte. Sven aha, jag tycker det är ett fint namn, men det tyckte ja? inte du tycker det är jättefult. Nej, det tycker inte. Hur ska du förklara för alla som heter Sven när du inte har fått det är ett fult namn. Jag sa att det inte typ på nej. tillbaka. Ja, du tänker marsch, men Det är inte ja. Johanna heller som är det. Det är ju ett fantastiskt vackert namn. Ja, ja kan du vissla ju. Ja. Anna. Ja just, det. Ja, men vi ska väl säga Grattis. Sven, Sven Volter, eh storförebild. Uh, har Sven en egen bakelse? Nej det tror jag inte. Då är det inget viktigt namn Jag ja. önskar att jag hade en egen Har du en, bakelse. en egen bakelse? Nej men jag tycker att Jan har en egen oss. bakelse ha, Va? Ja. Vadå? Va? Chokladboll? <laughs> <laughs> nej, nej. <laughs> nej det kanske nej, jag, bl jag blandar ihop ja, det Jag blandar, ihop korten. Jag ja, jag blandar ihop korten Men jag är ju med i den här Ljungfru veckan <laughs> Eller vad den heter Ja. Är den här. Ah, vad heter den här veckan på sommaren? Ja, från till min vecka. Ja. Har ah, du närmsta julen alltså? Ja, precis. Aha, mm. Ja, det börjar med Margareta tror jag, ja. första, Och så är jag i första. Från till mitten vecka. tror jag. Det är då det regnar. Aha. Ja, jag, nej, det vet jag inte det, det, eller, nej, jag det, jag på Om du om det regnar på Margareta då är julen bla, braska. <laughs> <laughs> jag, okay. jag, jag, jag, jag tror. Ah, men vi säger grattis till Sven. Gör det gör vi. Jag känner Sven. ingen Sven. Jo, men jag känner jag känner ett gäng Sven. Ja. Men de det är, lite, är, de är lite min generation. Mm. Ja, lite så är det. Ja, det finns en kille som heter Sven Örup. Som oh. tillverkar... Eh, han är kirpraktor. Men han är också, eh, tillverkar behandlingsbänkar. Skitfräna. Aha. Han gillar... kan en behandlingsbänk vara för? Jo, men han... han ja, du ska se då. Han, han, oh, han levererar över hela världen. Vadå? Spelar han musik? Och... Nej, men han gillar formulett. Han är en stor fan av formellitet alltid varit. Så han har designat sin bänk så att den påminner lite om en effektbil. Ja. ja men alltså eh, Verkligen. Ja, okay. ja, han men är en, duktig, en duktig en duktig interpretator. Ja, typ I, halv, skinn, box, rött, och så, Det kan man välja man kan ja. välja precis vad man vill. Så kan man ha sådana som byter deck. Ja, ja men det var lite coolt. Ja. Alltså, jag vill att minska spela musik. Ja, ja, ja men det, ska vi skulle ju spela något då. Mm. det här förstår du. Eh, det här jag. Det, det här är det här är så här typiskt. Det här skulle kunna, du skulle kunna vara mera band. Okay. så är det Runa, Det är därför jag riktigt, valt den. det Riktigt, riktigt, You listen to the Friday brunch What? Du lyssnar på Tedas frallan. Det gör det direkt ifrån studion här i Tranås. Jan Holmbom och Johanna Lind. Ja, vilken bra musik du spelar ah, är, i morron. Ja, fantastiskt ah, ja. Men du, vad heter det? Ja, ah, men de här gillar du, First ah. Aid Kit. Yes. De var rätt balla när de var med. De var med på, på spåret eller något sånt där. De var, var med hos David Letterman för jättelänge sedan och ah. han var blown away Ja, ah, ah, det måste vara när jättelänge sedan när han, han har inte varit, sjöng, liksom. no, de Ja, uh, America. Ah, ah, mm. ah. Ah. Ah, men de är bra. De är, de, de, det kan de bli något av de där tjejerna. Ah. Om de bara får jobba på. Men, ja, men de är ju får... kändisbarn så det är därför. Nej, lägg av. Lägg av <laughs> vi har haft en Ay. diskussion under musiken. Ja, som, det var ju att de här inte... tjejerna är ju kända på grund av att de har en känd pappa. Nej, det sa jag inte. Som ingen vet Nej, det här är <laughs> deras egen du, framgång. Kan inte du, du prata svett... lite om jordmånen? <laughs> ja, men... <laughs> Ja, men det För det är faktiskt ju... jordmånens dag. Idag. Ja, det är jordmånens dag. Du skrev ju dig ett sms ja, till mig ja. Och då sa imorgon ska vi prata om jordmånen med stort J. Och jag trodde att var på en jordmåne. Jag tänkte, nu har de upptäckt en ny planet. Vi spelade krädd Gärdstad en timme. <laughs> jordmåne. Ja, ja. ja, nej och jag fattar ingenting, tänkte nej. här får jag bara ta om det fly och försöka och så, och så blev jag lite orolig för jag är ju så dålig på planeter och sånt, var jag en planet och var en stjärna, så nu kommer jag vara jag har bort mig då du kommer fråga hur många planeter finns det och, och ja. snurrar planeten, när det är det så snurra snurrar och vi höll dem. och när är det och när är det då, ja. alltså så då, jag blev ja. lite Men så där jag, är vi, vi, är nog på samma, vi är på samma gata där, jag är kass på det där jag är, så, jag, är så, jag är så ointresserad ja, det, av rymden, vet du jag. Jag det? också. har det alltid varit det jag. Ja, nej, det Karlen är så jätteintressant och jag är en stjärnkikare och alltihopa såhär. Ja. Och du är ute och tittar nu såhär, men fan Nej, Jag, det, jag det håller med som, och jag kan bli lite stressad ja. över det här eh, oändliga. Ja. Nej, jag, jag tänker Aj, inte ens så. Liksom. Jo, nej, men, och det vill jag ju. Men när jag tvingas göra det så kan jag tycka, det, tycker jag det är obehagligt att ingen vet att det aldrig tar slut. Ah, och, men det finns säkert tröst i det. Jag tycker jag ändå att det var ganska fräsch den som, som uppfann gravitationen. Tänk om inte den annan funnits. Tänk bara, den som uppfann graviditeten. <laughs> det snacka om livsavgörande <laughs> ja. upptäckta. Du, jo, men jag tänkte på en helt, en helt annan sak. Eller inte en helt annan sak. Men det, stjärnhimlar är ju vackert. Ja. Och, och jag förmån har förmånen varit på Island mars ja, ett år. Det. Mm. Och jag, jag, det, det som var absolut mest häftigast på natten man låg i en sån här, det var liksom 40 grader varm källa, man ja. sänkte ner sig. Men så tittar man upp på stjärnhimlen. Vad stjärnor nu finns på himlen? Du vet, det är inte så kontaminerat av ljus. Precis, det är mörkt. Ja, det ja. Var, det var, då kunde jag förstå liksom, så att man Lite kan känna fast... fascination. Men tänk såhär. då de förra. Så våra. Ja, Arnfäder, ja, alltså ja. snacka om fascination. Ja, precis. De från, de från Arneby. Från <laughs> Men du, ja. jag kommer ihåg den ni var på Island. För det var ja. då det var askmåln. Ja. Ja. nej, nej, men nej. Det var inte då. Nej, men det var ju vi skulle åka till London. Så var det ju. Det okay. var jag. Och Hon hade bespetsat sig på det. Alltså min hälsta flicka och jag. Ja. Hon var jättebespetsad på det för hon var så jävla trött på skolan och allting. Ja. Och så kom det askmolnet över så, så allt flyg ställdes in. Så, så var, det, var det. Så var det, ja. Ja det här var nog det här var något tidigare, var typiskt att se liksom, ja. på stjärnhimlen i en. Men, men där ja. kan man ju snacka om. Alltså de har ju nu de, de har jättemycket utbrott nu på Vem? Island. Och det kommer nu pågå under 300 år. Ja. <laughs> att ja men känns det känns lite. Så här, eller hur? Ja, tre veckor. Det går man över, och liksom. hur ja. liksom. ja, ja. blir det med den här pandemin? Ja, men det går mm. över på tre månader. Mm. 300 år. Eller hur? Ja. Det är men vad, vi pratar egentligen om jordmånen. Det är ja, nämligen jordmånens jord. dag. Det, alltså, det, alltså, alltså, alltså jorden. Leran, eller vad säger mm, man? Alltså, mm, mm. The Dirt. Ja, precis. Och det, det, jag tror att det är ett FN-organ som har instiftat den här dagen. Ja, för att, den är säkert viktig. Ja, men det är ju jätteviktigt att vi har. För, för arma, utarmade marker mm. föder inte människor. Nej. Och det är, väl, det är väl kanske vårt problem. Vi har ju vi har en en ganska tydlig debatt i, i Sverige om att inte bygga på jordbruksmark. Mm, mm. Den är lite känslig. Mm. Den är ju jättekänslig för den är ju alltså jag förstår principen. jag tycker det är bra. Man ska ah. väl fan inte bygga på jordbruksmark. Det är väl okej. Okay. Men samtidigt så måste man ju också låta de som de samhällen, orter mm. ska utvecklas. Hur ska de bygga det på höjden eller, mm. eller hur ska ja, de men expandera? Det höjden är ju någonting som vi ah. inte utnyttjar till full. Och sen kan, går ju inte allt att bygga på höjden, men vi har ju verkligen byggt mycket på platten i ja. stort, och vi, är ju, vi har ju så mycket yta i Sverige så vi behöver inte bygga på höjden. Nej, men nej, man tittar så. på tätt tätä, tät, tätbygga tät, tät, ja. områdens, ja. så, så har de ju fattat att bygga på höjden. Det. Uh, nej, men det här med åkermark, jag tycker det är en, disk det är en viktig diskussion för beroende på vad man ska bygga och hur det ser ut runt omkring. Men man ska verkligen respektera. Eh, åkermark. Vi ska inte slänga upp saker så lättvindigt där, kanske. Eh, för att vi ska minska vårt beroende av andra länder när det gäller vår mat. Den är jätteviktig. Och där ligger vi väl, där ligger vi väl. Vi är ganska dåliga. Ja, på, vi är dåliga då. på det. Mm, jämfört med Finland till exempel, som har ja. fattat grejen. Ja. Eh, så fin där kan vi bli bättre. Fin Men nu såg jag att nu, tack vare, får man väl säga, klimatförändringarna, så kan vi börja alltså, odla andra typer av grödor. Så det var ju någon lantbrukare uppåt. Skövde kanske? Jag hörde på piet 1 någon morgon, som Upp, hade ord... skövde. Ja, okay. Uppåt skövde. Ja, ja, ja, ja, Jag vet ja, inte, ja, men, jag jag är men ja, härifrån är det väl det inte ja. ni till sjövde Nej, äh, skitsamma. Jag kanske inte ens var sjövde när jag, jag, jag, jag hörde att det var uppåt. Ja, ja. ja. Men, skövde! Ja. <laughs> Han hade odlat sojabönor. Aha. Och det hade gått jätte, jätte, jättebra. Fantastisk skörd och det är bra. För det är också foder till djur. ja. Jag, jag, jag tror jag, Är de gröna då, sojabönorna? Ja, är De är det. Ja. De är goda. Bönor är oftast, jag gillar bönor, men det, det är så en jävla hantering. Det ska blötläggas och men fan. Men köter man måste de så, inte blöta? Eller vad, vad, aj, aj, aj, nu ställer inte sådana frågor. Mm, men nej. sojabönor, det kan man bara hälla på liksom, ja, formen och så göd. kör man Svar och salt. Ja, och... oh, Ja, men vad bra. Vad mm. äter äh, där uppe i söder om Luleå. Men du på tal om där uppe, mm. det är ju roligt. Alltså, har du följt hela den här kiruna grejen, så alltså att flytta en hel stad? Du, det var ju, så... jag satt som benken. Den de kyrkan eller? Ja, ah. dels på TV, men jag liksom följde ah. det på radio. Ah. och då det, det är stora liksom ah. som orientering på ja. Liksom. Ah, ah. men det var så spännande ah. att flytta den här enorma kyrka. Men, men det intressanta är nu. Det måste vara tufft för det, det måste vara jättekul som stadsplanerare för det, här, det är ju inte så ofta man får bygga en helt ny stad. Nej, det händer det inte. ju inte. Men då har de ju, nu har de ju på tal om höjden mm. så har de ju byggt högre okay. i den nya staden. Mm. Mm. Och, och vad de inte har tagit höjd för då <laughs> uh -huh. det är att de har gjort gatorna lite för smala, smala så det blir det så jävla kallt du att det blir vind. Ja, det är ja, precis, ja, så här tunn vind, på de på heter det breddgrad? Uh -huh. jag tror jag, ja, där där uppe uh -huh. där Där måste det liksom vara lite mer mellanrum, mellan så att det inte blir liksom de här tunn, vindtunnlarna. Oh, – Så att, att ja, du kommer alltså, det blir alltså kallare i kyrorna. Du skulle ju inte flytta dit. Du, jag, ju, jag fick ju eh, corona. Uh -huh. Självklart. Jag var ju jag var bland de första. <laughs> alltså, uh -huh. ja, och då var jag uppe. Jag var ju skitdålig. Jag, och jag föreläste upp i Kiruna. Flög upp. Jag var ju i eller eh, dagen innan. Så flög jag till Arlanda och kände att det här är inget bra. Och sen flög jag upp till Kiruna. Och sen, uh, och sen uh -huh. hostade jag hela jävla natten och alltihopa. Uh -huh. och då, men det jag kommer ihåg då. I min, i min töcken. Uh -huh. Det var... Det var så mycket snö. Det här var i mars 2020. Det var så mycket snö, snö. när du kom till Kiruna. Så det var mer, mer snö än alltså, över trafikskyltarna. Äh, shit, så häftigt. mycket snö var det i Kiruna. wow. Nej, det, jo, nej Johanna ja, David, Absolut inte. Jag vill gärna uppleva. Jag äh, äh, får gärna komma här. Äh, hit. Äh, Kanske äh, inte så mycket. Det vi kan vi inte hantera. Nu är helt osynkondiserade. Men det måste ju, ju vara vackert. Ja, alltså. Kom igen. Visst, oh, alltså, vackert vet jag inte. Vackert. Smoky in the sky, me feeling so good. I love the way Undelet bergantai brunssia Du lyssnar på ja, det gör, ja, ja, ja. Alltså, vi har så mycket att prata om så att ja, är Nej, glad, inte. Alltså, jag hinner knappt så här jag måste så alltså jag tycker de är jag med utställningar och kultur och sånt i Traneum det, mm. det händer grejer hela tiden alltså. absolut alltså, alltså, det var en utställning alltså, jag orkar inte mer en till så jävla deprimerande utställning. Nu får fan, vad kan ingen ha något kul? För jag hörde fel. Så då, då var det var en utställning i Trorna förtryckta juldukar. Jag tänkte, vad fan? Juldukar kan väl ändå inte vara förtryckt? Det kan i dagens samhälle. Kränkt, förtryckt. Men, Asch, men det var inte, det var, det var tryckta, tryckta juldukar. Men vad är en tryckt ja. julduk? Då är den inte broderad. Som Nej, men jag det tänkte, är väl inte... att, man har, att man har tryckt motiven men, på dem då. Ja. Alltså, alltså, print, alltså print på tyg, jag då, vet inte. Jag får ju en bild framför mig nu, när jag är typ sex år och ja. vill vara påskkärring. Ja. Och mamma säger, du får inte bara gå runt och tigga godis, du måste dela ut det också. Ja. Och då skulle jag trycka påskkort Aha. och då delade vi potatisar. Och så ja, målade det, potatis, jag potatisen ja. gul och så tryckte jag på ett papper, ja, så lite såhär sur, bara, mm, för det här vill jag ju inte göra. Nej. Och sen skulle jag måla en orange näbb och sen ben och ah, sen skriva ah, post. Ah, ja, oh, Då tryckte cool. jag, jag tänkte, ah, du, man kan men, säkert trycka på en dykt. Du. Du, jag tror du, du, du, du? alltså din mamma hon hon har... Hon har hon ska ha mycket krävd för att du har blivit den människa är. Så, ja, Men jag tror en fan bra. Alltså. Och ja, ja. <skratt> ja, ja, ja. Ja, Då ja. tänker jag de här: Du kan ta ut en liten tant och gubba och trycka med potatis. Det kanske dukar. titta på dukar. Ja. Jag, jag vet inte riktigt vad det var, men det var väl någonstans här i Tranås. Du tänker så här: Är det på Eriksberg, kanske museum? Då? då är det någon övertant eller övergubbe som sagt så här, Ni får inte tiga pengar till julskinka jul. Ni måste ha någonting att visa upp. Vi ställer ut våra juldukar, och så trycker de dukar med motiv Och så sitter de där med sina potatisar. Då gick det till så. Då ja, kan man alltså, köpa jag, en tryckt Harry Har jag plockat upp det där. Ja. Utställning med tryckta juldukar om klassiska motiven som lever kvar från gamla tider till idag. Tomtar, stjärnor, änglar, bjällor, grangrenar, de ljus, tiden. äpplen och grisar är vanliga motiv. Ja, visst, jag tror det. Alltså det, det. Hur länge pågår den där? Den är på i varje fall på Eriksbergs museum. Ja. Ja, det får ni googla på. Gå till och dag. se om någon ser lite för ja. ut. Ensam tänk, om, och tänk, tänk om det kommer en sån tryckta postkort. Och så är det någon som har spart din potatis. Ja. Eller är vi inte kallad potatisen? Nej, nej, men, nej. nej. Vem men trycket. Den är säkert värd något. Du. Den, är, vem, sa man då? den är värdig. Sa man då? Det är mycket ja. värre, värdig, det sa man ju. Ja. Ja, sa man. Men du, jag ska, ah. göra, jag ska göra så här nu. Förlåt, det var det, det, var det jag skulle göra. Jag kom av med helt och hållet här. Det var, det var de där, <laughs> där juldukarna. Jag, jag spelar den här. <skratt> Ja, yeah, alltså det är ju, det är här där vi, det är en gammal historia ja. det här där, där man har någon form av vardagsbetraktelse. Har du någon Johanna? Ja det har jag och vi ska närma oss den här eh, någonting som alla har hemma i sitt kök och det är gladpack. Det är det här, tunna tunna tunna plasten. Det heter gladpack va? Ja, det heter ja. Ja. Och det är Fast det... jag tror att brand. Men okej, okay, ja, ja, ja, ja, ja. Men det var. Inte... Nej. Nej, men Nej. alltså då, den har ju det är lite, den är lite lurig för att det är det svårt att pilla upp änden. Och så och sen när man ska riva av den så ska man ju riva mot en papperskant på förpackningen. Ja. Och den lossnar ja. alltid. Alltså den, den räffel som jag, den försvinner från ja. mina. Men ja. det är att jag oftast öppnar saker väldigt våldsamt. Så tar jag sönder saker. Så jag tror det kan, vara, det kan jag ta på mig. Ja. Men då när den räffel tandkanten man ska ja. riva av ifrån, när den är borta... Vår det nog i metall? Va? Ja, men vi köper lite dyrare. Du köper någon sån här skit Ja, jag köper. Ja. Garant säkert. Ja. Ja. Ja. Men då... <kling> Då blir det problem för att, då, att klippa en glarp. Alltså ja. glarpak är ju ja. ja, ja, ja. det går inte att klippa. Nej, nej, nej. Det blir det bara så Gör muffas ihop. Ja, det blir, och, och man blir irriterad. Ja. Vad ska det vara? Men då är det så att en gång, alltså, vi har så här, hmm, vi har katter och den äldste katten får några gånger i veckan små köttfärs Alltså rå köttfärs rullade i köttbullar som vi förvarar i frysen. Det okay. tycker han är gott. Ja. Och då har barnen alltid haft så här. Ta fram en, en kött, köttbulle i frysen till plums. Ja. Och så ska den läggas på tidning med lite gladpack runt i kylskåpet. Så den är perfekt tinar till morgondagen därpå. Åh, ja, ja, det var procedur. Ja. Och då kan de ju inte klippa den här gladpacken. Nej. För att resten är är borta. Nej. Och då... Gör de nu så att Felicia tar rullen och, så backa, och Julius har änden ja. och sen så tar Felicia tag här, här ska det gå av och sen backar Julius och så ska de dra av <laughs> Vet ni hur lång 6 liksom, cm ja, ja. alltså man kan dra ut den ja, egentligen till ett helt kök – Men man, den går aldrig nej, av. Det – Det är fantastiskt. – Man undrar hur det är gjort. – Det är så häftigt. Ja. Men däremot när den är riktigt, riktigt, riktigt riktigt utspänd ja. då räcker man att försiktigt ja. gå fram och trycka med... – Då kan man sånt, trycka Visa hål på den. – att hon trycker med... – då, då trycker jag med hon, fingret luften. Ja. Då kan man trycka hål på den. Uppifrån, eller ifrån. alltså nej. på bredden. – Men man kan inte dra loss den på nej. längden. – Ja, men det är konstigt. Ja. Men du har du inte sett den här... Han har han? dynamit Harry och Jönssonligan. Han har ju han sitter de är de är på flygplatsen någonstans. Han har fått tag i sex pack Ölburkar som är i sån här gladpack eller plast och ska försöka ta sig in i den där. Det är faktiskt en... Det är, det är, det är, ja, det är ja, så. så roligt. Och det är inte ja, så långt men det, ifrån verkligheten. Det länge, nej, det, det, ändå. det var länge sedan jag tänkte på det här klippet. Ja, det är kul. Ja, det var min vardagsbesökan. Ja, alltså, gladpack är spännande ja, material. Ja, det är det. Och vi inte bort den där raffelkanten från paketet. Den behövs. Alltså man funderar på varför det heter gladpack. Men det var ju kanske för att många ja, man har samma berättelse. Man blir inte glad av den. Faktiskt. nej. nej först det var Bra. det var ändå rätt kul tycker mm. jag. Kulpack fick Aha. ni ta ja, så. Sen, nu ska vi spela lite punk. Ja. Ascolta il brunch del venerdì. Så. Nu lyssnar på fredagsfralla. Ja, det gör det. Du, ja, ja. Jag måste faktiskt säga att jag är så satans... Rädd för sorgfeber. Ja, det också. Nej, men jag är också. jag ska, Låt mig berätta om, om, om vad som händer i min lilla värld. Jag har ju morgontidning, jag har ju, ju något som heter Öskötakorrespondenten eller Korren. Mm. Och de har haft ta med fan, ursäkta franskan minutbevakning från en rättegång mm. i Linköping som har handlat om en influencer som heter Kripp Ja, jag hade aldrig talat som om Karn innan den här så, så, så jävla influerad tjänsten. Och, är... och han är halvbror till den här han som är tatuerad i ansiktet och heter Lundell. Jag kommer inte ihåg vad han heter Joakim, ja, Joakim Lundell. Mm. Som, nu, som nu är ute och far om att han har bara hittat på i sin barndom. Och, allt mm. ja. mm. och, och den här Karn då, han är ett utpräglat svin. Mm. Alltså, han, han, han är åtalad för skatt Brott för mm. liksom Bokföringsbrott och mm. allt det Han har, han har liksom bara, och bara glidit omkring med. på fel Och gjort reklam för spelbolag som inte har licens. i. Ja. Sverige. Massa mm. sånt här ja, skit. Pengar, pengar, pengar. Och den där har de följt dag ut och dag in mm. liksom, han har sprungit med någon kaffekoppar, live mm. videogrejer så här. Mm. Alltså, jag blir fullständigt tokig. Mm. Alltså, men vad fan fiskit. är det för journalistik alltså, mm. och hänga det, det är försett ointressant. Han har fått så jävla mycket uppmärksamhet. Mm. Helt, helt ointressant. Alltså tycker jag verkligen. Ja. Jag blir så förbannad. Mm. Men, men Så tänkte jag så, ja men tänk om Tänk om det, om det finns influencers som faktiskt har för de påverkar ju. De påverkar framförallt God, unga de människor. Det är inte enorm klokt. Makt. Enorm. Tänk om Idala, hon, hon alltså. Bianca Ingrosso skulle bestämma sig för att Får liksom göra något bra. Göra något bra. Mm. Fan vilken impact Aa. hon skulle ha på sina grejer. Mm. Men då finns det en tjeja mm. som är så här influencer. You, mm. YouTuber, hon är youtuber till hon är. Hon är jag vet inte om hon är amerikanska eller engelska sopolläst det. Mm. Hon heter hon heter Danny Connor Connor jag vet inte. Ja, nu blev hon ju bättre. Danny Connor heter ja. hon ja. Ja. Och, och, och hon är naturfotograf egentligen och hon är jätteintresserad av ekorrar. Hon ja. filmar och fotograferar Eckkorar. Ja. vilken sympatisk människa. Och hon bor i Det kan Sverige. inte vara en rövhatt som intresserar Eckkorar. Nej, jag menar verkligen, verkligen, Och hon bor i, hon bor i Norra Sverige. Hon, ja. alltså, det, det är inte bara att hon är. Men Skövde. hon, hon pratade. ja. Utkanten av sjöen. jag vet inte var Nä? hon bor. Men och hon då upptäckte hon att den skogen där hon, liksom, hon har ju skapat ett liv med sina Eckkorar. Alltså, eller med, med äckkorrarna. Hon, hon kom ju nära dem och kan filma och allt och så. Uh -huh. Då upptäckte hon att den skogen skulle avverkas. Det, så är det ju. Uh -huh. så, skogsbruk funkar ju på det mm. sättet. Mm. Då gör hon någon form av crowdfunding eller hon, hon, hon liksom uh -huh. går ut och så, så hon köper skogen. Det är så fint. Uh -huh. Ja, men visst är det fint? Ja. Alltså, för att liksom kunna fortsätta med sitt projekt och, uh -huh. och berätta om äckkorrarna. Uh -huh. Och det är. menar... Såna influenser. Och det är de förebilderna vi ska eller lyfta hur? fram. Eller? Inte liksom släckten till Lundell som har trollat med ditten och datten. Och det jag tänker ju också så att men det här är ju det folk vill ha, eftersom, eftersom liksom folk, folk stöttar till, liksom, förstår du? Jag? jag vet, men vill vi ha det? Eller, eller liksom, jag vet inte. Jag, vet inte va, ja, jag, den är, jag tycker det är jätteintressant. Jag tror det var Han Eriksson, galenskaparna, som så Jag vet vad en influencer är, men jag förstår inte vad vi ska ha dem till. Nej, exakt. Alltså... Ja, nej, det var bra. Bra betraktelse. Men, men de eh, skapar ju content. De skapar content. Och jag tror det finns influencers som verkligen eh, gör gott Och puttar Ja, men det gör och det. Men listan. Vad heter hon? Theresa uh -huh. uh -huh. Lindgren. Mm. Hon, är ju, hon är ju också en sån där som. Använder sin publik för att hjälpa djur och mm. hundar i nöd till exempel. Det finns, ja, men det tycker jag det bra, finns bra. Man men kan det... ju välja, man, får ju, man har ju ett val. Men det så... jag inte tror att alla influencers förstår fullt ut är vilken makt och påverkansgrad ah, de faktiskt har ah. och att man då ska tåla till exempel en granskning eh, ah. och, och då blir de tvärsura och yes. kränkta och helt plötsligt ska man inte behandla dem som att de har ett ah. riktigt jobb då ska de, nu generalisera jag men då liksom, jag är ju bara det här i bara mina youtube kanaler men sen att ha liksom tusentals följare liksom, i mm. ung ålder alltså det är ett jätteansvar. Men, Varenda men, politiker får ju tåla en granskning eh, om ja, vikten och datten. Ja, eh, och jag tänker att deras... Men har du någon sådär som du... Någon, någon influencer som du... Jag försökte liksom... Jag, ja, har jag, jag gillar jag, liksom. Greta Thunberg. Off, det får man väl inte säga nej, radio och vi, nej. Men radio. vet du, Det som jag tycker det är så fantastiskt med Greta jag, det är ju en situation som... För ganska många år sedan innan hon blev alltså mer politiskt färgad åt ja. Palestina. Jag beundrar henne för hennes miljö- och klimatengagemang. Jag tror att hon kommer gå till historien till och göra ett, ett fantastiskt avtryck i den unga generationen som behövde hopp skit tillsammans. Men jag står på IKA och det här tycker jag liksom ringer in liksom hur känsligt det här med Greta Jag står på IKA och har handlat och det var under den tiden då fortfarande här plastpåse skatte. Så då eh, har jag handlat och så står det två. Karar jämt mig. 50 plus, mm. kanske 60 och generaliserar så är det i den här generationen som avskyr Greta. De är så provocerade av Greta Thunberg. Mm. Denna lilla späda flicka som då var 18-ish. Och då är det en av de här kararna som säger så här ah, Jag har ju inte med mig en så jag, jag tar en sig. Och då säger den här du får hoppas att Greta Thunberg inte ser dig <laughs> Och så ska de vara så här roliga Aha. och raljerande. Och jag var så nära att vända mig om bara säga liksom, men på riktigt. Du vet, de, bara, alltså de ja. hon fanns med i deras medvetande ja. ända in ja. på Ika. och tänka shit alltså hon kanske har påverkat den unga generationen ja. men alltså den här ja. äldre generationen dieselgruppen är ju vet skrämda. Ja. Ja, men så är, i så är det så är det ja men det är ju det, alltså det, överhuvudtaget så är de som är de som är intensivt emot någonting mm. De är ju oftast ganska rädda ja. för det. Eller känner sig hotade. hotade. Det spelar ingen roll om det, de om det är greta eller elbilar. Eller, ah. Eller, ah. eller vad det nu kan vara för någonting. Så, så. är det liksom... Ja, ah, det ah. tycker jag var så. Jag gillar greta. Jag, jag har haft en kompis som har åkt med mig och sagt Hör, värsta jag har varit med om i hela mitt liv? Vad Jag åter elbil. Ah. Alltså, jaha, ja. Ah. Bra, ja. Det ah. kanske har liksom jättemycket amalgam i käften <skratt> så att du får någon form av reaktion. Äh, I, men alltså I, det de det. Lite, ah. mm. Man, man, mm. man blir liksom fascinerad. Mm. Mycket. Ja. Eh, det är nog den enda som jag. Du mm. den, den här festivalen i Svalsjö. Vet du vet du, vad heter, heter Svalsjö? Du vet det... mot mot man åker från Nu är jag Malmö... med, ja. Ja, det som ett helt tommiblicker. Nej. men du finns vet Per Ja med där, Pers, Mekanis, Ja där, de har ju har de, en, de har ju en, fol, de har en folkmusikfestival jo, varje har år. Det innan. var någon gång det regnade och bara här. Jag, jag har aldrig varit där ska Nej. jag men men, men, men det, ja, de, det är de Intressant för det ligger liksom. Det är inte en världs ände utan det är liksom. Ett, det är liksom ja. en 90-graders. Ja, en avkrok. Ja, ja, det är verkligen. Han kroker verkligen så här. Och de har ju lyckats. Och det kommer säkert i år igen. Eller i nästa år igen. Eh, så här. Och då, där var det eh, ett, ett. För jag kollar liksom vilka som var där och spelade sådana ja. ja, Och så försöker jag lyssna in mig på. Och där var det eh, ett gäng som heter Triakel eh, som spelade. Och, och, är Och. Ja, men jag, jag, man fick ju den här Wrapped nu ja, precis. Mm. Ja. Aha, och då, Den här jag. jäveln har jag tydligen Lyssnat nej. mycket på under året Och de kommer alltså ja, nej, De var där förra, förra år Vad spännande ja, det, alltså det, Den är bara 2 Men den är väldigt speciell alltså. ja. Tramporgel Och så i princip Kanske Kör. någon fiol också Ska vi, ja, ja. Ska vi lyssna ja. Har ni lyssnar på alla? Och tänk var någonstans, förutom på fredagsförallan får man tramporgel till morgonfikat. Vet vad sola allting skin Fåglarna kvitter, inger grin Vet vad största är som bästa norra värn Och åsta Norra bästa du lyssnar på fredagsfralla. Lite oväntat eller hur? Ja Nej, men det jag gillar det. Där. Ja, de, de, de heter Triakal och de är en folkmusikgrupp från Östersund så det var ju säkert någon liksom dialektrong eller ja, säkert det ja, var ju jämts ju... ja, på trappan. Mm. och och, och så sjöng hon heter Emma Härdelin och hon spelar dessutom fiol och sen är Kjell Erik, Kjell Erik Eriksson han spelar också fjol. Och så är det Janne Strömstedt på just Tramporgel. Vilken balsättning. Ja, och tänk att de upptäcker jag genom att de är och spelar i en avkrok ja. i Östergötland. Ja, det är rätt coolt. Ja, men det är ganska främt ja, faktiskt. Ja. Man, man blir lite Häftigt. imponerad mm. ja. av, av musikalitet överhuvudtaget. Och, och folkmusiker det är så Jävligt duktiga, alltså ja, det kan är duktig alltså. Och det var sånt tempo eller vad är. Jag gillar det. Mm. Jag, jag tänker, han måste ha fantastiska vadmuskler ja, det är så måste här, man ju få! Så, du har att tramp <coughs> och gammal Gamla med sig kärft, så att skärvt man har ja, ja, ja, liksom. och tänkte bara att, och, och turnera bära en sån här jävla. Ja, finns jag det inte att man kan packa ihop såna orlar och ja, ja, ja, ja, säkert. Mm. Ja, ja. Du imorgon, yes. vad gör du imorgon? Jag äter julbord med släkten, den ah, årliga. Okay. Ah, det är ah, är gott. Mm. Och imorgon är det Tellus bokfestival ja, på Linköpings jag stadsbibliotek. Hade jag inte ätit julbord så hade jag kommit dit. Men vi ska till ett helt annan lands ände. Det är två som jag verkligen vill lyssna på imorgon. Det, det, det, för det är dels Kalle Lind, yes. han från Snedtänk, mm. han har skrivit en roman. Kul att höra på honom. Men så jag, jag är lite, intresserad, lite nyfiken på hon, Bianca Kroning. Gör det, tror jag. Hon verkar du vara behöver lyssna professor. på henne. Ja, ja, jag tror ta det. det tid och gör ja, det. Ja, det ska jag göra det. Det ska jag göra, faktiskt. Det är mellan 10 mellan och 16 imorgon. Ja. Så det, det blir dag. min dag imorgon. morgon. Ja, men du, vi ska faktiskt runda om nu. Det har gått så fort. Så fort har det gått. Ja, men vet du vad jag ska åka och köpa nu? Nej. Jag ska åka till Linds bageri. Linds, jag har ingen släkt med mig. Jag är inte reklam för nej. egen affärsverksamhet. Det är en bagare där som har vann kom i SM i mackeri. Aha. Ja, så hon har ju en SM-macka som jag ska se om man kan ja. köpa. Ska det alltså lunch? Så, alltså, alltså, alltså pisk, pisk och sådana. Nej, nej, nej, nej, nej inte det, men, det är SM. inte SNM. Nej. Utan SM. Ja, Svenska <laughs> mästerskap. <går> okay. Ah, förlåt. Jag tror... Ah, jag tror det var någonting med skinka. Nej. Ja, det kan jag skinka, men ingen piskar skinka. Nej, men nu rundar vi av. Nej, nu rundar vi av. Ah. Ha det bra. Skötta om er. Hej. Redas fram morgon till show med Jan Holmbom i FN.